Du lytter til en podcast fra abc247.dk, et debatmøde om FN's 17 verdensmål, afholdt på Birkerød Gymnasium den 1. februar 2017. Paneldeltagerne var Mogens Lykketoft, Conny Hedegaard og Martin Lidegaard. Tre brændende tilhængere af internationalt samarbejde i EU og i FN. Tre brændende tilhængere af de 17 nye verdensmål og hele den bæredygtige omstilling, som vi nu skal gang i. Øhm, og den første, der skal indlede og har for ordet, det er Måns Lykketoft. Og du har siddet i Folketinget i 36 år. Tidligere formand for det hele. Formand for Socialdemokraterne, formand for Folketinget, formand for FN's generalforsamling og hvor du var med til at sikre den, måske den første så den tilnærmelsesvis demokratiske valg af en ny generalsekretær. Fantastisk job du der, og fingeraftryk du satte på verden der, Måns. Og så har du været minister i tre omgange, startede som skatteminister under Anker Jørgensen, fortsat som finansminister og udenrigsminister under Nyum, men vigtigst af alt for i aften, og måske i det hele taget, at under dit formandskab i FN, der blev verdensmålene vedtaget. Og det skal vi nu høre om. Formand Måns, værsgo, sen af din. Tak for invitationen og lejligheden til at, at få den her diskussion op at køre. Det er rigtigt, jeg vil ikke tage æren for formuleringen af de her mål, men det er rigtigt, at de blev vedtaget uh, i min tid som formand for, for generalforsamlingen, og blev vedtaget i tæt sammenhæng med den meget konkrete uh, aktionsprogrammet, verdens statsledere så blev enige om på klimaområdet det største spring fremad, vi har fået på den dagsorden punkt 13 under målene men absolut en, en, en dagsorden som kræver at komme først af den enkle grund at hvis ikke vi lykkes med at stoppe den globale opvarmning så vil det formentlig udløse så store forandringer, omkostninger, konflikter Krige, folkevandringer, øh, så alt det andet kan vi sende øh, en hvid pind efter. Det bliver ikke til noget, der bliver ikke opmærksomhed og kræfter nok til at gøre det. Derfor er klimasagen så vigtig en del af en samlet dagsorden, som er revolutionær i sin tankegang, øh, handler om alle disse 17 måls absolutte indbyrdes sammenhæng og handler om at få en forståelse af, at vi skal gå frem på alle fronter, men hver gang vi får et fremskridt på en af fronterne, ja, så hjælper det også på 5, 6, 7 andre måls øh, opfyldelse. Det er i virkeligheden det, man skal forstå omkring, øh, det er helt grundlæggende, man skal forstå omkring de 17 verdensmål. Det andet, jeg skal sige, er, at de her mål, var ikke blevet så sammenhængende og så ambitiøse, hvis ikke processen i at formulere dem, var den første storslåede deltagelse fra det globale civilsamfund. Det, hvis det kun havde været 193 regeringer, så tror jeg ikke, vi var kommet så langt. Men det er også klart, at øh, gennemførelsen af den her dagsorden forudsætter meget, meget dybgående ændringer i den måde, vi bruger og fremstiller energi den måde, vi i det hele taget producerer på, og den måde, vi forbruger på. Det er derfor, jeg siger, at det er et krav om en revolutionær forandring. Forskellen på de her nye mål for de næste, nu er der kun 13 år tilbage, øh, frem til 2030, og det vi havde forud, de såkaldte årtusindmål, det er, årtusindmålene handlede om, at vi skulle have færre urfattige mennesker i fattige lande. Vi skulle halvere antallet, som tjente under 1-1,25 dollar om dagen. Det var sådan set øh, et ambitiøst mål. Det blev stort set nået. Men baggrunden for denne her nye dagsorden er i virkeligheden forståelsen af, ja, det blev nået, men det meste af det skete i Kina, det skete i en økonomisk model, som absolut ikke er bæredygtig. Som kineserne selv er ved at blive kvalt af. Og de forstår det. De har erkendt det. Og det var derfor, det var Obamas USA, og det var Kina, som var de to motorer, både i at få banket alle de andre på plads til verdensmålene, og ikke mindst til klimaaftalen i Paris. Og derfor er om de 17 verdensmål. Vi kan ikke udrydde verdens fattigdom. Sult. Vi kan ikke sørge for at hver eneste verdensborger får uddannelse, bare skole, folkeskole og ordentlig sundhedspleje og så Hvis ikke vi på en lang, langt stærkere måde end vi har gjort det op til 2015 forbinder kampen mod fattigdom med indsatsen mod den uhyggeligt voksende ulighed mellem lande og inden for lande, som vi har konstateret i de foregående årtier. Og hvis vi ikke forbinder den tæt med kampen mod miljøkatastrofer og klimaforandring. Og det haster. Det vil godt ikke kunne sige meget mere om, men jeg er nødt til at lige at få sagt mit take på det. Det vi ved fra stort set enige videnskabssamfund øh, i verden, er, at hvis vi ikke bremser den der klimaforandring nu, er det ikke sikkert, at vi kan nå at gøre det. Før verdenshavene er steget så meget, øklerne er spredt så meget, og glætterne er smeltet væk så meget, så måske en hel eller en halv milliard mennesker er nødt til at flytte sig. Prøv at forestille jer, hvad det er for en ustabil verden, der vil blive udløst af det, når man ser, hvor mange problemer og menneskelige lidelser vi takler med, når vi har 65 millioner mennesker hjemstavnsforværende i verden lige nu. Hvad nu, hvis det er om 20 år, når flertallet i den her forsamling er fuldvoksne er ti gange så mange, der skubber til andre hundredvis af millioner mennesker, for ikke at tale om alle de andre konsekvenser, klimaforandringen selvfølgelig vil have. Så derfor er det det hele, skal bindes sammen. Og det er en dagsorden, der kræver, at vi mobiliserer politisk forståelse, for at regeringernes rolle er at skaffe penge til den del af investeringerne, de selv skal iværksætte i omstillingen af vores energiforbrug, ikke mindst øh, til vedvarende energi, men også en hel masse andre forandringer i infrastruktur, trafiksystemer, og byer osv., og Regeringerne har også en forpligtelse, som de egentlig har vedkendt sig, men sandelig ikke alle sammen lever nært op til, heller ikke den danske regering, nemlig at mobilisere flere penge til at hjælpe de fattigste af lande til overhovedet at være med på den her omstilling. Og så har regeringerne den tredje meget vigtige forpligtelse, nemlig at skabe de rammer omkring markedet, der gør, at det bliver indlysende for virksomhederne, der skal investere, pensionskasserne, der skal investere, de private husholdninger, der skal købe ind, at det at handle bæredygtigt, det er ikke bare det rigtige for menneskeheden, det er også det, der bedst kan betale sig. Vi skal simpelthen have ændret vores, vores incitamentsmekanismer, vores skattesystemer, og, og de reguleringer, vi har på folks og virksomheders adfærd, så det bliver indlysende, at det ikke er profitabelt at handle ikke bæredygtigt, når man investerer. Og så skal vi have mobiliseret globalt set, tusindvis af milliarder dollars til nye investeringer og til en ændret retning på de investeringer, der nok under andre omstændigheder vil være sket, for at vi kan få en samfundsstruktur og en produktionsstruktur, øh, der gør det her muligt. Og derfor skal vi også have alle de finansielle institutioner vi skal have forsikringsselskaberne til øh, at risikovurderer og sætte pris på den ikke bæredygtige investering, og sætte forsikringspræmien op på den, så det også kan blive et skub til, til virksomheden til at gøre det rigtige. Og vi skal bygge på den stærke vilje, jeg har mødt undervejs i, i, i det år, jeg var i FN-systemet, hos en stor del og en stigende del af det globale erhvervsliv til at spille med på det her. Det er øh, partnerskabsdelen punkt 17, som skal bære det igennem skal mobilisere de ressourcer de enorme ressourcer der skal til og den fælles forståelse og jeg tror i øvrigt nu sidder vi jo alle sammen og er dybt deprimeret over Donald Trump Om, med god grund fordi den ene motor i hele det her projekt er gået i stå i hvert fald på centralt niveau i USA hvis man vil være bare en lille smule optimistisk og det er vi jo nødt til at være så er det at der, virkningen af, af Trump kan være to ting nemlig at resten af verden tager sig sammen og arbejder bedre sammen for at realisere den her dagsorden. Det tror jeg, der er takter, gode takter til. Det vil give Kina en ledende rolle i verden, men det må vi jo så tage ved. Øh, det andet er, at, og det er så det, de amerikanere, jeg har, talt, af dem, jeg har talt med om det, som er lige så nedtrykt, som jeg siger, jamen, vi skal alligevel støtte os på den grad af optimisme, der hedder, at selv i det republikansk styrede oliestat Texas investerer der i dette øjeblik flere penge i vedvarende energi end i olie. Fordi markedsmekanismerne, som vi skal skubbe yderligere til med de reguleringer, jeg har talt om, de trækker allerede i den rigtige retning. Vi har fået et styrtdyk på meget få år på 80% i prisen på solceller. Vi kan se på de, bare på de vindmølleprojekter vi sætter i gang nu i Danmark, Uh, at de priser, vi får, de er måske varsin det halve, eller sådan noget af, hvad, hvad vi ventede for bare måneder eller et par år siden. Så, så vi har altså nogle markedsmekanismer, der allerede trækker den rigtige retning. Uh, og det er klart, hvis man, hvis man ser ud på et, på et stort land som Indien, det var noget, det talte talt med den indiske premierminister om, da jeg besøgte ham, om det her også for halvandet år siden. Uh, de skal have strøm ud til tusindvis, titusindvis, hundredtusindvis af landsbyer, der ikke rigtig har det, Uh, de ville jo bidrage meget væsentligt til den globale forurening og co 2 udslip hvis det skulle ske på den gammeldags måde. Men nu ser det faktisk ud, som om det er billigere og mere tilgængeligt for Indien at sende strøm ud uh, ved hjælp af solceller, end ved at anlægge et, et net, hvor strømmen kommer fra et olie- eller ko uh, koldfyret værk. Så der er, nogle, der er nogle ting i teknologiudvikling og omkostningsudviklingen der er med til at drive det her frem. Det håber vi på, men... Uh, det er ikke noget, vi skal miste opmærksomheden på. Det er noget, vi alle sammen skal slås om og slås for, hvis det skal lykkes. Tak til, tak til Mogens Lykketoff for den her øh, indledning. Øh, og øh, fra det store globale, fra FN's maskinrum, rykker vi nu tilbage til Europa. Vi skal høre Conny Hedegaard, som er formand for den internationale miljøfond, KR-Foundation, sådan til daglig, og har en øh, stærk fremtid inden for klima, var tidligere klimakommissær i EU i fem år, hvor det lykkedes at få drejet EU godt og solidt ind på klimasporet med først en beslutning om, at vi skulle reducere 30 procent, og siden i 2014 et op opad til 40 procent øh, inden 2030. Øh, mange var overraskede over det. Klimaforkæmpe synes, det var for lidt. Sådan er det altid. Ja, jeg tror, der er grund til at sige øh, godt arbejde. Og vi har... Conny over var klimaminister øh, for øh, kli, 15-konferencen i København. Kæmpe forarbejde. På det tidspunkt var verden ikke klar til en aftale, men heldigvis kom den så forrige år i Paris. Hvad kan EU gøre for, at verdensmålene bliver en realitet? Værsgo Conny, ordet er dit. Og øh, tak for den smukke præsentation, og hvor er det dejligt, at så mange har lyst til at diskutere de her ting. Vi står jo et eller andet sted, altså det er lige har sagt, man kunne jo bare ønske sig, at alle nuværende finansminister rundt omkring i verden, så at sige, forstod det samme. Så ville vi altså allerede komme et, et pænt skridt. Jeg ved ikke, om I deler den samme fornemmelse, og Måns har jo vi må ikke blive alt for deprimeret, men... Vi ser jo også lidt andre tendenser i verden lige i de her uger. Og her år et, efter Trump er kommet til magten, der mener jeg jo sådan set, at vi står, et ret vigtigt, altså vi står med et ret vigtigt vejvalg som europæer og som danskere. Fordi der er jo nogen, der godt kunne tænke sig at gå mere i den der populistiske retning, antividenskabelige, antiglobale, antifælles løsninger, og det ser vi jo altså også meget af i Europa. Og så er der nogle af os, der synes, hvordan i alverden tror vi, at vi skal løse alle de her meget påtrængende globale udfordringer, hvis ikke vi arbejder mere sammen og ikke mindre sammen. Så jeg er blevet bedt om at sige noget om sådan EU's rolle i det her. Så det vil jeg gøre næsten mere in, in, uh, om klimaet, end bare at sige, at den her meget, meget komplekse verden, som de her 17 mål jo sådan set er et forsøg på at sige, i stedet for altid at tænke løsninger i siloer, så tager vi landbrug der, og så tager vi klima her, og så er der noget transport, og så er der noget fattigdom osv. Så er det her jo et forsøg på at sige, vi kender godt alle de globale udfordringer. Nu må vi prøve, selvom det er hammerne svært, at tænke udfordringerne sammen, når vi tilrettelægger vores politik, når vi tilrettelægger den økonomiske politik. Altså det er jo sådan set det, de er udtryk for. Det er vanvittigt svært at gøre det. Altså det er svært nok at få det igennem sådan som mål, men rent faktisk at gøre det er vældig svært. Men det kan i hvert fald øh, kun lade sig gøre, hvis man accepterer, at vi grundlæggende skal tænke den økonomiske vækst på en lidt anden måde. Altså hvor vi tænker, de her udfordringer ind, hver eneste gang vi træffer store økonomiske valg. Det er en ret voldsomt stor udfordring på et tidspunkt, hvor de forsemplede løsninger synes at, at være virkelig meget i, i højsædet i visse kredse. Og derfor vil jeg sige, at for mig at se, så er det så afgørende lige nu, at Europa kender sin besøgelsestid. Altså nu behøver vi ikke stå og lade hele eftermiddagen gå med at snakke om, om Mr. Trump, selvom det kan være svært. Men det er jo ikke Trump, der kommer til at være en stor fortaler for de her ting. Det er ikke Trump, der kommer til at levere de penge, der skal til til udviklingslandene. Det er heller ikke Trump, der kommer til at sige, at nu er det vigtigt at gennemføre klimaaftalen fra Paris osv. Så er der jo grundlæggende to muligheder tilbage. Der er Kina. Hvis jeg var Kina, så ville jeg sidde og grine ret meget lige nu og tænke, hold da op, der bliver en stor geostrategisk plads ledig den vil jeg prøve at, at sætte mig på. Og så er der altså Europa. Og det ideelle vil jo være, at Kina og Europas dialog bliver endnu stærkere. Og det kan vi eventuelt komme tilbage til. Og det tror jeg, at der er forskellige initiativer, der lige nu prøver at sikre. Men det er altså for mig at se helt afgørende, at Europa kender sin besøgelsestid. Europa er verdens største leverandør af u alle de her globale aftaler i FN-regi, de bliver altså ikke til noget, hvis ikke der er nogen, der presser på, og det kan Måns bekræfte. Det er tit det, der er EU's og EU-landenes rolle. Martin har også set der har været en del af det. EU skal altså virkelig ville det her og tage noget lederskab. Men der er vi jo i den beklagelige situation, at EU lige nu har så rigeligt at gøre med nationalisme og valg og brexit, og kan vi overhovedet overkomme det? det er vi altså nødt til, for ellers så kan vi godt vinke farvel til de her dagsordner. Heldigvis så er EU så også i gang. EU har allerede i efteråret, i Europakommissionen, EU-kommissionen er kommet med sådan et meget diat værk, hvor man politikområdet for politikområdet gennemgår. Hvad betyder de her SDG'er? Hvor langt er vi? Og hvad mangler vi at gøre? Hvad har vi for instrumenter? Og det er jo ret vigtigt, fordi det er sådan noget, det kommer tilbage til lige til sidst, det er sådan noget, der også sætter sit præg ned i medlemsstaterne. Altså hvis man kan se, uh, nu beder EU-kommissionen om at høre, hvad vi har gjort, og laver store, fine rapporter og skemaer om, hvad har hvert land gjort, så kan Martin og andre, der vil det her i medlemsstaterne, så har man jo NGO'er og civilsamfund, så har man noget ligesom at gå til politikerne med og sige, hallo, jeg kan se, at vi er lidt bagud på det og det og det parametre. Så det betyder noget, at EU starter med at skaffe sig et overblik over, hvad har eu politikerne hvad har de at byde på, og hvad gør medlemsstaterne og måler på det. Og også gør overvejelsen, hvad skal den ideelle arbejdsdeling være? Noget skal EU tage sig af, men EU skal jo ikke tage sig af alting, så hvad skal medlemsstaterne selv tage sig af? Og der er man altså i gang nu med at sige, landbrugspolitikken, fiskeripolitik, luftkvalitet, på alle mulige områder måle det op i forhold til, Hvordan passer det med målene? Hvor er der noget, vi skal gøre bedre? Er der noget i forskningspolitikkerne og infrastrukturprogrammer osv.? Og de kommer også med sådan et innovation scoreboard, hvor man prøver at finde ud af, hvilke medlemsstater har fundet på smarte, gode løsninger. Er der noget af det, at vi kunne skalere op til, at vi alle sammen kunne inspirere, blive inspireret af det? Så der er rigtig mange ting, plus de også siger, og nu skal de jo målsbund, de gør det, men de siger også, at de er på vej med nogle nye politikker, der har øh, de her verdensmål som omdrejningspunkt. For eksempel det, der hedder cirkulær økonomi, der er en madspildstrategi på vej, der er en plastikpolitik på vej, øh, der er også noget på det, der hedder kapitalmarkedet og mons var lidt inde på det der med, når man investerer, øh, gør man det på den fornuftige måde eller ej. Der skal være en midtvejsevaluering af den politik, det er vanvittigt vigtigt, at der på det europæiske niveau bliver skabt nogle retningslinjer for, når man investerer, bliver de her ting så tænkt ind, og har vi måder, hvor vi kan måle på, om vi rent faktisk investerer bæredygtigt. De skal også blive dygtigere til at finde ud af, hvad er egentlig risiciene, hvis vi ikke gør de her ting. Hvad er det så, det koster ikke at handle? Ikke mindst på klimaområdet. Der er jo enormt store mulige tab ved, ikke at handle i tide. Man kan altså investere i noget, der viser sig øh, at være en spildt investering, fordi klimaforandringerne simpelthen gør, at, øh, at en eller anden investering, som man troede skulle være der i 50 år, kun kan holde i i 20 år osv. Så EU kan gøre meget på de overordnede politikker. Jeg er blevet bedt om at sige noget om EU, men også måske at vælge et mål, og det vil jeg så bruge de sidste minutter på. Altså på klimaområdet, det er jo et eksempel på, at Europa har sat nogle mål op, Europa har også, og der er mange vanskeligheder, med det, man også satte en pris på at forurene, det kunne man gå endnu længere af det spor, Men man prøver altså ligesom at vise, at vise resten af verden. Hvis man investerer i vedvarende energi, så gør man noget godt for klima, man gør noget godt for EU's afhængighed af gas fra Rusland. Den bliver mindre. Man sparer nogle penge, og man kan rent faktisk skabe nogle grønne jobs ved det. Hvorfor er det vigtigt for andre end Europa? Jo, det er vigtigt, fordi så kan de andre udviklingslandene se i praksis, at det ikke bare er noget, vi hævder, at man kan kombinere en bæredygtig udvikling og vækst. Der er rent faktisk en region med 500 millioner mennesker, der har vist det i praksis. Plus, at når Europa tager nogle af upfront udgifterne ved at investere i nye teknologier. Det er altid dyrt at være dem, der er først. Så sker der jo det, vi ser nu på prisen på vedvarende energi. Når først der kommer en vis volumen, så går prisen ned. Det bliver billigere og billigere. Og så er det at et indisk premierminister eller ude i en kinesisk by, hvor de skal finde ud af, hvad, hvad kan betales og investere i. Er det kul eller er det vedvarende energi? Så har vi altså været med til at sikre, at vedvarende energi kommer ned i pris. Noget af det, jeg er meget, meget glad for at have været med til at gennemføre, da jeg var i EU, det var at få 20 procent af hele EU's budget til, at det skal gå til klimaindsatsen. Så det var da en mærkelig prioritering midt i en krisetid osv. Men det er det der med at få til en klimaudfordring ind i forskningsprogrammerne, ind i transportprogrammerne, ind i landbrugspolitikken, ind alle mulige steder. Så vi altså kommer væk fra kun at tænke økonomi, som sådan noget meget snæv og kvantitativt noget, at vi, og kortsigtet noget, at vi tænker vores investeringer lidt mere langsigtet. Så der er altså rigtig, rigtig mange ting, Europa kan gøre, og man er gået i gang med den her øvelse. Jeg tror noget af det vigtigste i de kommende år, fire år med Trump mindst, der bliver det altså, at, sorry, der bliver det altså meget, meget vigtigt, at Europa bliver ved med at være dem, der synes, at det globale er vigtigt, der synes, at FN og bæredygtighedsmålene er vigtige og opretholder presset. Den vejer op, men omvendt også, at EU, der tror jeg også, at EU har en rolle med at opretholde presset på, på medlemsstaterne. EU opererer jo ikke sådan i et tomrum. For at EU kan være en stærk faktor i verden, der skal de forskellige medlemsstater jo faktisk ønske øh, at være det. Altså Det er tit som om man tror, at Bruxelleserne sådan eksisterer sådan helt ud i et tomrum. Nævns hvis medlemsstaterne ikke gider at gøre det her i fællesskab, eller tale med én stemme, når man optræder internationalt, så bliver EU svagt. Og så er mit bud altså, at det i den grad vil være Kina, der ligesom bare tager hele det der geostrategiske space. Så hvis jeg skal slutte, så vil jeg bare sige, jeg tror, at det er så vigtigt, at EU gør de her ting, viser, hvordan man kan gøre det, men at der også bliver et folkeligt Pres på, at de her ting er vigtige i de kommende år. Altså, politikere de lever ikke i et tomrum. Hvis der ikke er nogen, der virkelig sådan ude omkring, nu skal der være kommunalvalg senere i år, markerer, de her emner synes vi er vigtige. Det forventer vi, at vores politiske ledere tager alvorligt. Så forsvinder de fra dagsordenen. Ikke nødvendigvis, fordi politikere er onde mennesker, men fordi der lige nu er så mange andre ting i verden, de også skal forholde sig til. Så det der, I må altså ikke undervurdere, det folkelige engagement. Og personligt kan jeg næsten ikke holde ud, at vi bliver ved med i Danmark, sådan at tro, at vi er verdensmestre i det hele. Og nu skal vi ikke løbe så langt foran, så de andre slet ikke kan se os. Kære venner, vi er dygtige til mange ting. Vi har også investeret meget i det her. Og vi kan blive ved med at være dygtige, vi kan blive ved med at tjene penge på det også men det kræver altså, at man hele tiden opper sig, hvis man skal blive ved med at være en frontløber nation på det her. Jeg tror, at verden tager de her ting alvorligt. De gør det lidt sent efter min smag, og verden skal altid sådan lige ud på kanten af katastrofen, før man rigtig handler. Jeg er sikker på, at verden kommer til at handle på de her ting, om ikke andet end nød og nødvendighed. Og der tror jeg altså, at de lande, der virkelig forstår, ikke at træde på bremsen nu, men at blive ved at holde positionen. det er også dem, der ender med at tage jobbene, eksportmulighederne, og samtidig altså skabe nogle gode miljøer for de mennesker, der lever i de påkendte lande. Tak for ordet. Tusind, tusind tak til Connie Hedegaard, og øh, det kan godt være, at I brænder med nogle spørgsmål. I må vente lidt endnu. Vi har et tredje og sidste oplæg, og man kan sige oplægget til det, netop med det folkelige pres, som Connie efterlyst det er jo et meget godt eksempel, fordi I har jo nogle, øh, nogle medlemmer af Folketinget valgt her i Røde og en af dem, der er virkelig på hjemmebane, og som I kan lægge pres på, det er Martin Lidegaard, øh, som nu skal tale, der kan også være, at der er nogle andre, der skal måske også lægges pres på. Øh, Martin er medlem af Folketinget, er tidligere udenrigsminister og klima- og energiminister, og har altså noget til fælles med begge de to andre og var for ni år siden med til at stifte Danmarks grønne tænketank Concito og har i årvis arbejdet for bæredygtighed ude og hjemme. Og Martin, spørgsmålet til dig, det er, hvad kan Danmark gøre, når det gælder de her verdensmål? Værsgo. Tusind tak, det er en lille verden, for faktisk er Conny i dag formand for Concito, så vi er sådan lidt indspiste måske i panelet fordi vi er optaget af de samme ting. Tusind tak for invitationen, vil jeg gerne sige, og for arrangementet her, og for jer så mange, der kommer. Det er fantastisk, fordi tænk, hvis det faktisk lykkedes i 2030 at nå de 17 mål. Hvis det faktisk lykkedes, så har vi skabt noget, man kunne sige, vil minde om en global nordisk velfærdsstat. Vi har faktisk udryddet fattigdommen. Vi har skabt meget mindre grobund for både ekstremisme og populisme. Vi har fået bukt med klimakrisen vel den største politiske udfordring, som min generation, vores generation af politikere står overfor. For hvis ikke vi løser den, så bliver den meget svær at løse. Vi vil have skabt større lighed, og vi vil have skabt forhåbentlig et velfærd, et godt liv for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Det er jo en fantastisk vision, den er også så fantastisk, at man selvfølgelig spørger sig selv, hmm, er det nu virkelig også muligt på bare 13 år at ændre det billede, det kaotiske billede, vi ser ude i den store verden. Og mit klare budskab i dag er, ja, det er det helt sikkert. Det er muligt, men det kommer ikke af sig selv. Og når jeg tror, det er muligt, så er det jo fordi, at hvis vi nu kigger bare sådan 30 år tilbage, så er vi blevet cirka en milliard flere mennesker. Og det har forandret verden på utrolig mange måder. Geopolitisk, I ved langt den største del af væksten, er jo kommet netop i Kina, Indien, lande for EU og USA. Det har skabt klimaproblemerne og mange andre miljø- og ressourceproblemer. Det har godt af muligt andet, men det har også betydet, at vi har fået en teknologiudvikling, der er helt fantastisk, fordi når verden vokser, så vokser jo også investeringerne i ny teknologi og innovation, og dermed også mulighederne for at lave mere bæredygtige teknologier. Når lige nævner det, så er det fordi, det er altså sådan de sidste 30-40 år, nu er OECD's bedste gæt, at vi de næste 15 år vil vokse med 3 milliarder middelklasse mennesker i verden. Det svarer til en fordobling af verdens globale BNP på bare 15 år. Hvad har taget menneskeheden 1000 år, at lave af produktion og forbrug og velfærd, vil altså blive fordoblet på bare 15 år. Det vil sige, at vi laver altså en helt ny verden i den periode, vi har frem til her. Og lige så skræmmende det er at tænke på, at vi ikke skulle nå de mål, vi sætter os her. Og at vi vil fortsætte med en vækst, der overhovedet ikke er bæredygtig, hverken økonomisk, socialt eller miljømæssigt, klimamæssigt. Lige så skræmmende det er, lige så store muligheder ligger der jo også i en verden, der vokser på den måde, og hvor man kan fremme teknologier, der netop kan revolutionere vores måde både at producere og forbruge på. Og derfor er det så vanvittigt afgørende at fremme de rigtige investeringer i de rigtige ting, sådan at den verdens forandring, vi under alle omstændigheder kommer til at se i jeres levetid, inden I måske har jeres første barn, at det er de rigtige investeringer i de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Hvordan pokker får man så det til at ske, og hvilken rolle kan Danmark spille i den nye verdensorden, vi kigger ud i, hvor vi bliver relativt set endnu mindre, end vi er i dag. Skallet 5,5 millioner mennesker i et kæmpe, frodende hav af, af verdensudvikling. Jeg tror, vi kan spille en større rolle, end, end vi selv aner. I hvert fald en større rolle, end vores størrelse tilskriver. Det har jeg prøvet. Uh, både som uh, klima-, og energiminister og som udenrigsminister, at erfare på egen krop, om med så må sige. Det er klart, en del af det, det, vi kan gøre, og måske det allervigtigste, det er det pres, vi kan lægge på vores fællesskab i Europa. Der er ingen tvivl om, at der kan vi gøre noget. Jeg har jo oplevet på tætteste hold, uh, kon Connie arbejde som uh, EU-kommissær. Det er helt vildt, hvad Danmark fik af indflydelse i de år på Øh, hele EU's klima- og energipolitik. Og det var sgu ikke sket, hvis ikke at vi har haft en dygtig kommissær. Men også har haft et land, og det kommer jeg tilbage til, der havde nogle erfaringer at byde på, som andre gav lytte til, og en vilje til at ville EU. Og noget af det, jeg er mest skræmt over i disse dage, tør jeg godt sige, det er, at de institutioner, som vi har bygget, vores fred og vores konstante økonomisk udvikling på i syv årtier, den stabilitet, som vi alle sammen oplever som noget helt givet, fordi vi har lavet et EU, vi har lavet et FN, vi har lavet et NATO for den sags skyld, så vi har kunne bygge vores verdensorden op omkring, at det er der så stærke kræfter, både i Danmark og ude i verden, der nu ønsker at rive ned. Og det, jeg troede var helt umuligt og utænkeligt for bare et år siden, fordi jeg tænkte, nu står de institutioner, de står stærkt, der er ikke nogen, der kan røre dem nu, for alle kan jo se, hvor stor gavn vi har af dem. Er jeg desværre mindre sikker på, for der er meget destruktive kræfter i gang, som af forskellige årsager ønsker at svække de selvsamme institutioner. Så en meget vigtig del af det, Danmark kan gøre, det er at kaste sig ind, ikke bare i EU, men også i EU, i FN, og virkelig forsøge at få det her til at blive til virkelighed. Og kaste ind i det, det handler noget om at kaste penge i det, det handler om at kaste politisk vilje i det, det handler om at kaste magt. Og så kommer jeg til det, vi helt konkret selv kan gøre i Danmark. Så vi sikkert ved, øh, og som Conny var lidt inde på, så har vi inden for energiområdet en del at være stolte af i Danmark. Skiftende regeringer, skiftende øh, kan man roligt sige, energi- og klimaminister har igennem tiden skubbet til en bold, der har vist sig at udvikle sig til ved nok øh, det mest fremmeste land i verden inden for grøn energi. Og det, der gør Danmark til en helt utrolig showcase, det er, at ikke alene rammer vi 80% vedvarende energi i 2020 i vores el- og varme, og hvis jeg spørger mig, næsten uden vi behøver at gøre noget, 100% vedvarende energi i el- og varme inden for en 10-årig periode. Ja, så skyldes det selvfølgelig, at vi ville det. Men det er ikke det, der er den mest fantastiske historie ved det her. Det mest fantastiske er, at vi stadigvæk har, nogle af de laveste priser i Europa, i hvert fald betydeligt under gennemsnittet på el på markedet. Det er faktisk viser, at vores investering i bæredygtig el, i bæredygtig energi, ikke bare er godt for klimaet, ikke bare er godt for dansk eksport. Det er stadig færre fjerde vindmølle i verden, der udskibes fra Esbjerg Havn. Det er rimelig wild, når man tænker over det, når man ved, hvilken vækst der er i vindmølleproduktionen i verden. Men det er faktisk også til nogle priser, der er fuldt konkurrencedygtige. Og priser, som falder. Jeg har indgået et vedmål med øh, Claus Sorg Frederiksen, der han finansminister, om, at Danmark vil have de laveste elpriser om 10 år, fordi de er dem, der startede først. Det er derfor, at Kina er inde og kopierer en del af den danske energipolitik. Det er derfor, at utrolig mange lande i verden øh, kigger på det. Jeg kan huske, at jeg besøgte som udenrigsminister. Jeg var ikke i et land, og det er ikke engang løgn, et land hverken som udenrigsminister og energiminister, uden at jeg blev spurgt til det her. Spurgt til, om Danmark ville partnere op, og om vi kunne give vores erfaringer fra os. Og det gav en fantastisk adgang og access til høje niveauer i alle de store lande, som er interesseret i det her. Ikke bare af uh, klimapolitiske årsager, men også økonomiske. Et af de sjoveste oplevelser, jeg havde, eller sjov, sjov, det skal jeg sgu ikke var, men altså, jeg var i Kabul i Afghanistan, hvor. Det, det var helt af helvede til sådan set, og øh, situationen i Afghanistan er, som I ved jo på mange måder, helt forfærdeligt Og da vi skulle ind og besøge præsident Ghani, øh, som lige var trådt til, så hævde min diplomatchef mig til side, og så sagde han, Martin, det her møde, det handler ikke om klima og energi. Det her møde, det handler om at bekæmpe Taliban og sikre børn og drenge i Afghanistan øh, en bæredygtig udvikling og skolegang osv. Og jeg sagde, yes, yes, jeg lover, i dag skal jeg nok holde mig til talepapirerne, og jeg er godt klar over, at vi er et sted, hvor vi ikke har så meget overskud til at tænke på klima og energi. Og vi gennemførte så mødet hos Garni, og da vi var færdige og skulle til at rejse, så hiver han fat i mig og siger, by the way, minister, Danmark er jo nummer et land i verden på grøn energi. Vi skal bygge i Afghanistan en ny energisektor. Vi vil gerne være uafhængige af vores nabolande, og vi vil gerne gøre det rent og ordentligt for klimaet fra starten. Kunne Danmark ikke bygge det for os? Og jeg må jo bare vinde mig om til min departementchef og sige, at det var ikke mig, der startede det her. Og ikke mig, der ønskede det. Men det er bare et eksempel på, hvor meget det fylder. Og hvor meget vi kan på det område, og hvor meget indflydelse det egentlig giver os, bare det at være, eller bare, bare, med det at være foran her. Og jeg har en drøm om, at Danmark tager på sig, ikke bare at bidrage til de 17 verdensmål ude i den store verden, men at starte herhjemme. Vi har gjort det med energi. Det har været en fantastisk strategisk satsning, der har gjort os utrolig godt. Også selvom der stadig er partier uforståelige af hvilke årsager, der ikke støtter det i Danmark. Hvorfor gør vi det ikke sammen med landbruget? Hvorfor gør vi det ikke sammen med transportsektoren? Hvorfor gør vi det ikke sammen med vores forbrugsmønstre i det hele taget? Jeg tror, vi kan, og jeg tror, det vil have en kæmpe betydning for vores mulighed for at påvirke verden i den retning deroppe. Og derfor er det i hvert fald noget af det, som jeg gerne ser, at vi kæmper for, og som det næste valg, både kommunalvalget og folketingsvalget, kommer til at handle om. Og det gør det kun, hvis I får det til at handle om det. Jeg har prøvet at gå til folketingsvalg mange gange efterhånden. Jeg har været væbnet til tænderne med gode forslag på klima- og energiområdet og alt muligt andet bæredygtigt. Bare det at få det ind i en slutrunde partilederdebat er stort set umuligt i det her land, af en eller anden mærkelig grund i betragtning af, hvor meget de fylder. Og det skyldes simpelthen, at når tv-stationerne måler, når partierne måler, hvad afgør, hvor I sætter jeres stemme, så er det ikke klima og energi eller bæredygtig udvikling. Så er det alt muligt andet. Som sikkert også er vigtigt. Men jeg siger bare, for jeres generation kan jeg ikke finde på noget, der er vigtigere for jeres fremtid, end lige præcis det der. Så det håber jeg, I vil stille mig og alle de andre politikere, tager ansvar for. Tak. Tak. Tak til Martin og for de her tre oplæg. Og, øh, hvis nu er der ikke nogen af jer, der har jo decideret øh, regeringsansvar øh, lige nu. Er Connys gamle parti og i hvert fald sidder der og er med. Men, men jeg kunne godt tænke mig, Måns Lykketoft, at lige starte med at spørge dig, altså, du, du blev berømt dine otte år som finansminister, du fik styr på økonomien, og du var måske sådan næsten den hårde, der sad på, på pengekassen. Hvis nu, vi tænker os, at det der var dig, der var finansminister i dag, og havde den her dagsorden, og der kom jo alle mulige andre ministerer, der sagde, jamen det, det, koster nogle, det koster noget og sådan noget. Altså hvordan ville du, hvis du kunne give et råd til dagens øh, finansminister, øh, Christian Jensen, hvad, hvad, hvad, hvad kunne det være? Fordi det, altså det er jo net nok at sige, vi skal, vi skal have det hele. Jo, men må, må jeg lige, lige minde om, at den regering og finansminister, I startede faktisk med en omlægning af skattesystemet over mod grønne afgifter, i forståelsen af, at en vigtig brik i den her omstilling er at belaste det, vi godt vil have folk til at holde igen med mere og bruge penge på lidt derudover det øh, kan gavne miljøet. Og at den regering, også med Svendhavn, som banderfører, jo faktisk øh, øh, bragte miljøsagen, som bæredygtigheden er en del af, øh, en afgørende del af, meget, meget langt foran de fleste andre lande i Europa. Så det var ikke sådan, at vi ikke investerede på alle måder, både politisk kapital og penge, i en grøn udvikling i den regering, hvor Socialdemokraterne og Radikale var dem, der var med hele vejen igennem fra 1993 til 2001. Uh, og jeg vil sige, at i dag uh, er udfordringen sådan set den samme. Vi skal trykke meget mere på de der uh, mekanismer, som kan få folk og virksomheder til at gøre det rigtige. Det behøver ikke nødvendigvis at koste noget. Det skal bare gøre det dyre og gøre det forkert. Men vi... <laughs> uh, vi uh, og, og, og det vil enhver finansminister jo være glad for, hvis man kan Lad være at komme op med penge. Men det kan man ikke, fordi så er der alle de investeringer, øh, stater og, og, og lokalregerier, kommuner, regioner osv., skal være med i for at lave den her omstilling. Det skal der jo være ressourcer til. Øh, og, og, og, og derfor, også af den grund, skal vi til at holde op med det der snak om, at vi skal lette skatterne. Nej, vi skal ikke lette skatterne. Vi skal sørge for, at der er indtægter i det offentlige, til både at vedligeholde det her samfund som et, et, et uh, bæredy socialt bæredygtigt uh, samfund, og for at have penge til at investere i den her omstilling. Det tredje pointe, jeg vil, jeg vil gøre som, som gammel finansminister og som økonom, er, jeg mener, hvis man ser mere europæisk på det, uh, så fører vi en forkert, alt for overskudsfixeret økonomisk politik, altså den der, Uh, såkaldte austerity eller sparepolitik, som nu er blevet under tysk uh, uh, fælles europæisk, uh, strider jo i virkeligheden mod alt hvad jeg tror på er økonomiske sammenhænge. Man kommer ikke ud af et hul med så for stor gæld ved at spare, når man taler om et samfund. Det gør man måske i en privat husholdning. Men det vi viste i 90'erne var i virkeligheden, at den gamle prøvede vej med at sætte gang i økonomien, gøre færre mennesker afhængige af offentlig forsørgelse, og flere mennesker til aktive skatteødre. Uh, det er vejen også ud af gælden. Og det skal så ikke i den her omgang blive til en ny forbrugsfest, vi skal finansiere uh, ved, ved ikke at lægge så meget vægt for at få balance i finanserne. Det skal lige præcis rette sig til at lave de investeringer, der også understøtter bæredygtighed. Tak, Måns, Lyktoft øh, altså, Vi hører så, at det behøver ikke koste noget, men der skal noget mere regulering til. Og i et overvejende konservativt Europa, hvor ønskværdigt eller realistisk eller muligt tror du på, at et Europa vil være med til Måns' model altså, at regulere sig ud af det og, og bevare skattetrykket, måske omlægge det? Altså, for det første mener jeg, at det her kommer ikke til kun det jeg hører på. Det her kommer ikke til kun at ske gennem at lade markedet klare det selv. Altså, man kan diskutere grader regulært, mm. men standarder, standarder for biler, standarder for produkter, standarder for det ene og det andet og det syvende. Det kan godt være, man sådan til taler om det, at oh, det er sådan en irriterende ting, og der kommer der fra EU en standard. Ja, men alternativet er jo 28 forskellige standarder, i stedet for én europæisk standard. Og standard er meget, meget nyttigt, politiske mål, politisk retning er meget, meget nyttigt. Og der mener at man skal være ultra-liberalist, ultra hvis man tror, at markedet klarer det her. Markedet er sindssygt dygtigt til mange ting, og vi kan ikke lave den her omstilling uden at markedet spiller med. Men markedet tænker i sin natur kortsigtet. Nå, markedet tænker ikke først og fremmest på, at det også skal være til at holde ud at leve her om 10, 20 30 år. Sådan er det bare ikke. Hvis jeg så bare må sige to ting til lige, det ene, helt kort. Det bliver ikke gratis at lave det her. Det skal man ikke foregå i nogen. Mm. Vi skal gøre det billigst muligt og så samfundsøkonomisk som muligt, men det bliver jo lidt absurd, hvis vi siger, at det er hele menneskehedens fremtid og velstand, der er på spil. Så kan vi jo ikke sige, men forudsætningen for at gøre noget ved det, det er, at det må altså ikke koste noget som helst. Men tænk, hvis vi bare begyndte at investere de penge, der investeres hver eneste dag, hver eneste uge, hver eneste år. Hvis vi bare investerede de i grøn retning, i stedet for ikke at gøre det, mm -hmm. så var vi nået langt, bare ved at bruge dem, de penge, vi allerede bruger, mere klogt. Og så den tredje og sidste ting. Jeg har lige lavet et større arbejde for den norske konservative statsminister. Norge, som vi ved, er et olie- og gasland. Det lever, har de levet højt og flot på, men op kan man jo godt se, mm, hvor smart er det lige at være olie- og gasøkonomi, hvis vi skal være fri af fossile brændstoffer inden for de kommende årtier. Så de vil gerne have nogle bud på, hvad skal vi leve af i stedet for. Og et af vores centrale bud, jeg og den anden offentlige udreder, det var at sige, vi skal, vi skal simpelthen tænke økonomien på en ny måde. Vi præsenterer 10 principper. Nu vil jeg ikke komme med dem alle sammen her, men bare iamføre det, Mogen siger. Man kan have forskellige holdninger til, hvor meget skat, der skal opkræves i et samfund. Altså, hvor, hvor meget skal velfærden, hvad må den koste? Det er en diskussion. Men at forholdsvis flere af pengene kommer fra, at man beskatter den adfærd, man ikke ønsker af hensyn til fællesskabet, ressourcer, energi, så for afgiftsstrukturen at tænke fornuftigt igennem, og at man betaler den reelle pris for, hvad en eller anden aktivitet koster. I dag subsidierer vi jo stadigvæk øh, kul, olie og gas monster meget i verden. Ja, det er da ikke klogt, hvis vi skal være fri af fossile brændstoffer. Det var en af de ting vi sagde. Så sagde vi, at man skulle tænke i livscyklusanalyser. Man skal ikke kun kigge på, hvad koster det at anskaffe en ny ting, men hvad koster det også i drift. Det var almindelig logik, som vi måske gør hjemme i sit eget hus i en husholdning. Så det var sådan et andet princip. Som et tredje princip sagde vi, at det offentlige skal konsekvent købe grønt ind. Altså ikke kun kigge på, hvad er den billigste dims, hvis vi skal anskaffe en dims, men er den også en, der respekterer bæredygtighed og klima og energieffektivisering Vi kom med sådan 10 forskellige principper, som havde det til fælles, at de, hvis man brugte dem, så tvinger man os til at tænke på det lange sigt og ikke kun på det korte sigt. Og jeg vil hæve det sagt lidt forenklet, at et af vores udfordringer i dag er, at alt, alt for meget af politikken handler om det korte sigt, alt for mange af de politiske valg er styret af i dag og i morgen og til næste års finanslov hvor vores udfordringer er langsigtede, og det er netop sagt at vi gjort og forvente det. det er noget med medier og der er tusind grunde til at politikere er til bøje, til at tænke kortsigtet men vi har altså brug for der ender vi igen med borgerne at få et pres for at man forventer faktisk at ansvarlige politikere tænker lidt længere end bare lige sådan maks et år ad gangen. Tak Conny Og jeg kan mærke, at vi som vælgere og borgere, vi får, vi får lektier for her, vi får en byrde og bære, og det er, jo, det er jo bare dejligt. Det er vi mange om at bære den, Martin jeg, jeg kunne høre jer alle tre jo faktisk sige mere eller mindre direkte, at verdensmålene er gode for verden, men de er faktisk genialt for Danmark på, på mange måder. Der har jo så politisk været kritik af, at øh, den danske regering ikke har været hurtigt nok fremme, og ikke ambitiøs nok nu. Der kommer en plan om en måned eller to, må vi se, hvordan den er. Men hvis du som sådan netop realpolitiker, prøver at give en grund til, hvorfor tror du ikke bare de her, altså regeringen i dag har grebet verdensmålene og sagt, wow, der står Danmark ud over det hele, eller i hvert fald hen over rigtig mange målene? Det, det kan jeg give et helt klart svar på, som åbenkøbet tror jeg er rigtigt. Ja. Og, det er, øh, og det er fordi, at man øh, langt ind i regeringen, har den opfattelse, at det her er et meget, meget, meget dyrt projekt. Og som både Måns og Kolde har været inde på, så er der ingen tvivl om, at det koster nogle investeringer. og omstille hele vores produktionsapparat og energiapparat og det hele, selvfølgelig gør det det. Men jeg er til gengæld, og nu er jeg, det, det tør jeg godt sige, altså Måns har været finansminister, men både jeg, vi har fået bank og finansminister i vores og sikkert også budgetkommissæren i EU, hvis jeg kender øh, institutionen ret. Altså, det er altid hævet sig, og det er også derfor, jeg vil oponere, også for at blive et debat heroppe, en lille smule imod. Det, det er altid sig, at det er omkostningsfyldt at lave den her grønne omstilling. Og vi, jeg er 100% sikker på, at vi er enige om, at hvis man talte de udgifter med, som vi pådrager, så det ikke at gøre noget, så er det i hvert fald ikke rigtigt. Men jeg mener også, at vi er kommet dertil, hvor vi må sige, at vi i hvert fald kigger på energiområdet og vores erfaringer med det, og med den disruption, som det hedder på nydansk. Altså den, de teknologispring, som vi har været med til at fremme. Og hvis man kunne lave et kæmpestort regnestykke om, hvad vi har investeret for ud af det, og hvilke priser, også bare målt, med vores kortsigtede alen, der egentlig er mest konkurrencedygtig, så vil jeg våge den påstand, at det er fuldt konkurrensdygtigt og mere end det at investere i vind og sol i dag. Men selvfølgelig har der været en periode, hvor man ligesom har skulle bygge op, og der er nogle, når man sætter vindmølle op, så det koster det selvfølgelig nogle penge at sætte dem op. Men på en eller anden måde, har vi blevet banket så meget, at vi helt har opgivet at fortælle, at det faktisk er en fantastisk historie, og det også handler ligesom om, hvordan man beregner de her ting. Det er noget meget indviklet noget. Det handler noget om, hvordan man sætter for at lave investeringer i dag i forhold til om 20 år, og hvad man får ud af det og sådan noget. Og hvis man selv er kommet lige lidt i det andet, andet sted, vum, så er det fuldt rentabelt lige pludselig. Og noget af det, der skal til, for at svare på et spørgsmål, det er at prøve at overbevise Finansministeriet om, for de er jo ikke onde mennesker, og de har en kæmpe regnemaskine, at de bliver nødt til i højere grad, end de gør i dag, at indregne de fremtidige omkostninger med, det ikke at gøre noget, og også prøve at kigge lidt mere realistisk på den teknologiudvikling, som kører i en spontan kurve, hurtigere og hurtigere, og voldsomt voldsomme og der også er en kæmpe omkostning, vi ikke har været med på de nye teknologier. Og det er det, jeg håber, vi kan få en debat om, når vi skal diskutere det med dem. Og så er man nævne en investering, som i hvert fald i min optik er afsindelig vigtig, og som vi i øjeblikket skærer på. Regeringen skærer noget af det, desværre støttet af vores gode venner, Socialdemokrater, og jeg håber, I kommer væk fra det igen, nemlig uddannelse. Der bliver skåret. 2% om året for al uddannelse i Danmark, inklusiv den skole, vi sidder på nu. Ved 10. gymnasiet er fyret, der har lagt uddannelsesloft ind, og vi har brug for at investere i at dygtiggøre os, hvis vi skal kan skulle spille den her ledende rolle, og hvis vi skal kunne udvikle nye teknologier, og derfor burde vi bruge flere penge på uddannelse og ikke færre. Ja. Så, øh, I må gerne begynde at varme op på de spørgsmål, I måtte have til panet. Og imens kan jeg lige, jeg kommer mig lige i hu et, et eksempel på noget af den nye måde at tænke på. Jeg hørte, hvordan man i Holland øh, havde lavet nogle af de offentlige indkøbsudbud øh, om, hvor man altså tidligere... Hvis man havde en masse institutioner i en kommune, sagde at vi skal bruge 1000 lyster hver måned, og så gik det i udbud. Hvor man så altså sammen med Philips har udviklet en model, hvor man faktisk sætter lys i udbud over 10 år, og siger, hvem vil levere lys til den her kommune i 10 år, og så kan man så byde på det. Og så er det pludselig, jo det bliver billigt at vælge de der de bæredygtige løsninger. Det synes jeg i hvert fald var en, en måde, som går det helt konkret, hvor man kan få det ned og, og, og, og, og forstå. Har vi et første spørgsmål? Ellers, Conny, vil jeg bare lige sige det. Der er, det, er der en, en, men okay. Der er der er. en der? Godt. Der kommer en anden en anden en. Mm Hallo? -hmm. Ja, uh, jeg vil gerne spørge om Måns Lykketoft om noget, fordi du påstod jo, at man kunne investere sig ud af en krise, men har vi ikke set uh, i 70'erne, hvor der var stavflation, hvor man rent faktisk forsøgte at investere sig ud af en krise, men så uh, kom der bare ekstremt meget inflation, mens uh, man stadig havde en negativ vækst. Så er det ikke lidt uh, forsimplet at sige, at man bare kan... Uh for at øh, øh, komme ud af en krise? Det er, det, er, det er en lang økonomisk diskussion. Det vil sige, at jeg, jeg tror, som ikke man investerede så forfærdeligt meget i 70'erne, øh, og det var en helt anden økonomi, vi kæmpede med dengang, Europa i dette øjeblik er ikke udsat for nogen som helst risiko for inflation. Større risiko for stakflation, altså at... at, at, at, at men folk, øh, folk regner med, og vi er med, at regne med faldende priser, og derfor gør de mindre for at sætte noget i gang, end de ellers ville have gjort. Uh, men altså, hele min filosofi omkring det, der er galt med Europa i øjeblikket, kan, kan sammenfaldes til det, som Joske Fischer og min gamle kollega som udenrigsminister sagde til fru Merkel for nogle år siden. Nemlig... Uh, kan du huske, at der var en tysk kansler, der hed Heinrich Bryning? Det er der ingen, der kan. Men han var kansler fra 1930 til 1932. Han svarede på den økonomiske verdenskrise ved at skære ned på de sociale ydelser og på de offentlige øh, velfærd. Hvad fik vi ud af det, fru Merkel? Det var et, et, et provokerende svar. <laughs> <laughs> og det var noget med krig og ubehagigheder. Æh, ja, ja øh. Hvis vi finder den næste spørgsmål, så kunne jeg godt tænke mig at spørge... Du nævnte selv, at Europa her i øh, efteråret november fremlagde en stor plan for bæredygtig udvikling internt i Europa og Europas forhold til verden. Det er kommissionen, altså kan man sige, det er embedsværket, det er eksperternes bud på Europas politik. Det skal nu igennem ministerrådet, hvor de 28 lande sidder og, og, og, og har måske forskellige interesser i det, og igennem Europaparlamentet. Tror du, at den, efter min mening temmelig ambitiøse plan kan komme sådan uskadet igennem det system. Jeg tror, ej, det her, det her, altså. Jeg tror, at der er et, et fundamentalt valg, Europa og Europas ledere skal gøre lige nu. Altså, de kan vælge at være sådan lidt frygtsomme. Nu må vi vente og se, hvad Trump nu finder på, og skal vi nu også, og vi har nok med vores eget, og nu må vi være sådan lidt forsigtige i alt, hvad vi gør, og helst ikke gøre for meget. Og det vil der være nogen, der nok er fortæller for. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt i den situation, Europa er i lige nu, at vise europæerne, at der er forskel på den amerikanske model og den europæiske model. Og der er nogle ting, vi har haft succes med i Europa. Der er en grund til, at vi er nogle af verdens rigeste lande, og folk normalt er, er, er stolte af at, at være europæer. At man tør gøre de her ting. Jeg tror, jeg tror det vil kunne gå igennem. Men jeg ved også fra min fortid der, de behøver ikke alle 28 lande synes, det er helt fantastisk for, at noget bliver til noget. Men der skal være en kerne, og den kan være på 6-8 lande, der virkelig vil det, og som gider at prioritere at få det igennem EU-systemet. Altså da vi lavede energieffektivitetsdirektiv, for eksempel under det danske formandskab, hvor Martin var minister og sammen med nogle af dine kolleger og så videre, og det vi kunne lave i kommissionen, det, man skal arbejde sammen om det. Så der er nødt til at være 6, 8, 10 EU-lande, der siger, det der, det hjælper vi igennem. Vi synes, det er vigtigt. Det tror jeg, jeg tror på, at det vil være muligt. Du siger sådan, uskat, der er jo altid et eller andet, der bliver ændret, men det er også tit sådan, at det kommissionen har spillet ud med, sådan så bliver det sådan plus-minus, 10-20 procent, mm. cirka i den retning. Men, men når jeg siger det, så er det fordi, det betyder noget, hvad Danmark vælger at gøre. Mm. Er det noget, Danmark bruger kræfter på i EU og prioriterer? Jeg er da sikker på, hvis man taler med Federica Fred Mogherini, som er EU's udenrigsrepræsentant, hun vil gerne de her ting, hun forstår godt de her ting. Jeg er helt sikker på, hvis man taler med formændene for forsamlingerne dernede, de forstår godt EU's rolle i FN. Det tror jeg også, det er nye FN-generalsekretær gør. Mm. Men der skal være nogle medlemsstater, der gider at investere i det, og Danmark hører normalt med til den gruppe, der skal være med til at presse på. Og det synes jeg, vi, vi mangler sådan at se, hvor meget vil Danmark presse på der. Ja, der er et spørgsmål, lige heroppe. Yes, øh, det er sådan en mere generelt spørgsmål. Nu snakker jeg ikke rigtig, rigtig meget om det her bæredygtige energi, og hvor vigtigt det er for verden. Men jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, hvordan den bæredygtige energi skal ligesom hjælpe til, at vi også kan øh, afskaffe fattigdom og stoppe sulten omkring i verden, som også er nogle af de her verdensmål. Øh, for mig giver det ikke rigtig mening, at vi fokuserer så meget på bæredygtig energi og sørge for, at vi skaber energi og sådan nogle ting, som er altså, gode for verden. Jeg har ikke rigtig really set sammenhængen, i, hvordan det skal være til at afskaffe fattigdom og stoppe sulten. Mm -hmm. Skal skal du jeg tage ja. først? Ja, først og fremmest, øh, hvis der skal produceres meget mere energi for at afskaffe fattigdommen, og hvis vi undgår, at det bliver til et eksplosivt klimaproblem, så skal vi både sørge for, at al den ekstra energi, der skal produceres, og en stor del, der bliver produceret nu, meget, meget hurtigt bliver bæredygtigt fremstillet. Fordi, som du prøver at sige det indvendsvis, alternativet er, at vi bare lader stå til, til mange hundrede millioner mennesker er blevet fordrevet fra, hvor de bor nu af klimaforandringer, med alle de konflikter, der, Og så er der i hvert fald ikke nogen penge, til alt det andet. Det er det, der er sammenhængen at forstå. Uh, og at det her er. Uh, jeg vil ikke sige, at et af målene er vigtigere end alle de andre, men klimaet er det mest hastende. Fordi hvis det er mislykkes, så, uh, så kan jeg i hvert fald ikke se, hvorfra man får kraften, ressourcerne, pengene til at gøre det, der skal til på alle de andre områder. Ja, og Martin. Ja, så vil jeg sige, øh, jeg har en, en, øh, en dobbelt fortid i, i en ulevesorganisation. Før jeg blev politiker, arbejdede jeg fem år i Mellemfolkets Samvirke, og hvis der var en ting, jeg lærte der, så var det, at du kan ikke lave udvikling. Du kan ikke bekæmpe fattigdom uden energi. Mm. Hvis du ligesom skal gå fra et sted, hvor du har sådan en helt primitiv landbrugsproduktion, til rent faktisk at begynde at tjene nogle penge og kunne begynde at udvikle dig som land, så er det næste skridt, at du får en, en energitilførsel. Og øh, der er meget tyder på, at nu om dage, øh, som også øh, var det, jeg kan ikke huske, det var Mons, der sagde det, men at, at det er billigere at installere solceller i dag, og give den første energiforsyning. Så det er ikke engang sådan, at der er en nødvendigvis modsætning, fordi mange af de her lande skal jo ellers have langt net ud. Det var, var monster der snakkede <laughs> med inden. Ja. Øh, Lægge læg, læg, læg elnet ud, og det er resten Så ligesom man sprang telefon, de gamle dage telefoner over i Afrika, for eksempel, så nu kan vi på mobil, kunne jeg sagtens forestille mig en bæredygtig udvikling på solceller, der er også den mest effektive måde, at vi kan kæmpe om på. Må jeg ikke nævne et helt konkret eksempel, jeg har set, for jeg kan godt forstå, at du sådan en tænker, at det ikke sådan lidt luksus, hvis man ikke får maden hjem og så videre. Jeg var ude i en tantaniansk landsby, og der havde de fået installeret solceller. Nogle af 90 hytter havde fået solceller på, og det gjorde, at nu skulle pigerne ikke længere gå 5 kilometer hver vej om dagen, for at hente brænde. Og det vil sige, at nu kunne pigerne begynde at gå i skole. Det havde de ikke prøvet før, det er. Altså, der, der, de her ting hænger, hænger sammen, og det er derfor, at for 10 år siden, der var der rigtig mange udviklingslande, der når vi talte klima og energi, så var der sådan lidt en tendens, til at sige, ja tak, altså ved I godt, at vi har mennesker, der sulter. Det, det er et luksusproblem, vi kommer til, når vi har klaret fattigdomsproblemerne. Men det, at man fik bæredygtighedsmål, det markerede faktisk, et vendepunkt, fordi det var også udviklingslandet, der sagde, at vi forstår godt, det hænger sammen, og vi får ikke velstanden, som de andre også har sagt, uden at have styr på det der fundamental omkring klima, oversvømmelser, energi. Og, og de der piger, der nu gik i skole, de får en anden slags fremtid end deres mødre havde, fordi energiproblemet var løst. Lige et øjeblik, øh, for der er sådan, at øh, er ved at være varmet godt op nu, der er mange spørgsmål, og det er super godt, øh, så vi tager øh, tre spørgsmål på stribe, og så prøver vi at fordele svarene lidt herop. Og så lige inden vi starter, så vil jeg også bare sige til dig, at altså nogle af de her ting prøver vi faktisk, og det her nu kommer reklame, at uddybe inde på nyheder, hvor vi skriver om verdensmålen, og på den måde netop på kryds og tværs. Og der kan man altså også finde ud af nogle af de der sammenhænge, som nogle gange virke lidt jo, men, øh, hvor men hvordan er der, som, øh, som Conny Hedegaard lige fortalte. Vi tager tre spørgsmål. Det første dem herovre. Ja, jeg føler mig som... Jeg er dagligleder stedet forpligtet til at stille et spørgsmål til jer, uh, som går lidt snævere ind. Det er blevet nævnt, hvordan Martin, du nævnt noget omkring uh, frygt i maven for de institutioner, vi har kendt gennem syv årtier, at de pludselig er angrebet. Og det er det, jeg gerne vil spørge ind til. Hvor realistisk vurderer I mulighederne for i EU at sure at gå ind i en debat, men også en proces, hvor der sker nogle omlægninger af EU-samarbejde? Det vil sige også, at institutionernes måde at fungere på, det samspil mellem organisationerne, således at ikke alt er bundet op, og ingenting kan lade sig gøre, fordi Romtraktaten forskriver foreskriver fri bevægelighed af kapital, øh, arbejdskraft og øh, osv., de her fire elementer og varer. At, og det vi nævnte, vi nævnte tidligere omkring restriktioner, øh, kontrol, regulering er nødvendigt. Jeg tror, det er vigtigt at prøve at adressere det også, fordi det nytter jo ikke, at vi beskæftiger os med de verdensmål alene, hvis EU falder fra hinanden. Fordi så er vi godt nok, øh, og det er virkelig alvorligt. Det er sådan noget, som selv folk med godt sove hjerte kan være smidt i her med det. Så tak. Første spørgsmål fra, fra rektor øh, om, øh, hvordan vi kan bevare EU øh, under de her store pres. Spørgsmål nummer to. til de individuelle personer, altså hvordan skaber man det budskab, at hver enkelt person skal gå ind og øh, gøre noget for det her mål, fordi at det er noget, vi bliver nødt til at være fælles om, for at kunne ja, nå målen, at det er ikke noget, som staten alene kan gør. Tak for det. Hvad kan jeg gøre? Mine verdensmål, det kommer vi også til. Og så tager vi lige en tredje. Det er måske i virkeligheden lidt, lidt forlægelsen af min nabo, men <coughs> jeg var som at høre øh, Marcel Hedegaard man skaber en fælles konsensus om klimaet i folketinget. Nu sidder der derinde, og det virker som om, at, at jeres parti, Radikale, har en anden holdning, end måske liberale jeg altså har, eller det er noget på Højre. Hvordan får man så... Det er meget opfattet. Hvordan, hvordan, hvordan får man så, hvis der skal være en fælles konsensus om det problem, der er, som er et så problem. hvordan får man så lavet nogle øh, restriktioner mod præcis brengsaf, hvordan får man lavet nogle tiltag, som skal gøre det? Okay, nu, nu træder jeg i karakter, og så beder jeg simpelthen Måns om at svare på, øh, på, på, på det med mine verdensmål, og Conny om, øh, hvordan vi redder EU, og så Martin om på det sidste her. Så Måns først. Ja, det med, hvordan vi skal... Hver enkelt er at tage et ansvar i det. Det er jo først og fremmest også et uddannelsesmæssigt spørgsmål, informationsspørgsmål, som vi som politikere skal hjælpe med at løfte, at, at folk bliver klar over, hvad sammenhængen er ved de her mål. Hvorfor det er vigtigt, at hvis de der politikere, som Conny og mig inde på det, skal forstå, at de skal tænke mere på næste generation end på næste valg, eller rettere sagt, mere positivt sagt, at de skal gøre næste valg til et konstruktivt valg om også at tage hensyn til næste generation. Jeg, jeg bliver lige så glad bag, øh, øh, over, at, at det jo tidligere har kunnet lade sig gøre og tage dagsordenen op og vinde valg på det. Jeg har lige læst den der eller biografi, der er om Mikko Kampmann, mm -hmm. som i 1960 tabert gik til valg på, at vi skulle have en ulandsbistand, der var meget større end den, vi havde, og fik 42 procent af stemmerne på det. Jeg er ikke på det alene, men det var i hvert fald ikke noget, der træk fra, <laughs> fordi... Øh, mit parti som bekendt ikke 42 procent ligner. Skal vi ikke prøve at gøre det sammen? Ja. ja, ja. ja men, men, men, men, men, men det hænger også lidt sammen med, at jeg tror, rigtig mange af jer, som vælgere, forakter i virkeligheden politikere, der tror, de prøver at snakke jer efter munden om, hvad der ikke kan lade sig gøre. Og rigtig mange vil have respekt for politikere, der står frem og siger, at I bliver simpelthen nødt til, også i jeres private hverdag, jeres private husholdning, at tænke bæredygtigt, og gøre noget ekstra. Uh, og det vil vi så også gøre som politiker på jeres vegne. Det er en af de gode cirkler, der skal i gang. Tak, Mogens. Og helt praktisk vil jeg også bare sige, at der findes en rigtig dejlig inspirationsguide, der hedder The Lazy Guide to Saving the World. Mm -hmm. Og punkt 1, det er hjemme fra sofaen. Uh, punkt to, det kan jeg ikke helt huske, det er lidt længere afstand fra huset, og så den tredje, det er ens lokalsamfund. Men der er nogle skønne eksempler, men til 20 eksempler på, hvad jeg kan gøre hjemme fra sofaen i mine valg, og hvad vi sammen kan gøre i familien og, og ude, hvor vi bor. Så den skal I slå op, The Lazy Guide to Saving the World. Connie, hvordan redder vi lige EU under det er, her kæmpe pres? Det er et kæmpe spørgsmål, rektor stiller, og derfor kun nogle, nogle få så den input til det, det er jo en kæmpe diskussion, hvad, hvad skal EU stille op med, at man så at sige er kommet i utakt med sine befolkninger. Og man har levet igennem en krise, hvor man har skulle lave enormt mange sådan hurtige beslutninger, som slet ikke er blevet forankret, og hvor folk sådan har siddet og tænkt, mm. hvad skal EU blande sig i det for? Men altså jeg, mener, jeg har siddet til møder i kommissionen, hvor man fik at vide, at jeg tager den der beslutning inden midnat, så kan bankerne i Grækenland ikke åbne i morgen. Altså jeg mener, der har også været et enormt tidspres over det. Og det siger jeg ikke som sådan en undskyldning, det er bare, når der så ikke bliver tid til at konsolidere ting, få dem forankret, få folk til at være med, så er det også, når man laver mange reformer nationalt, så bliver der altså en, en kløft. Og på en eller anden måde, så kan den kløft, der kan ikke skabes brug over den igen, hvis ikke de nationale politikere i højere grad står på mål for at tage medansvar for ting, de selv har været med til at vedtage i EU. Ja. EU skal holde op med at blande sig i ting, de ikke behøver at blande sig i, og brede sig bare fordi man kan. Men der vil være områder, hvor hvis vi i Europa vil stå stærkt i det 21. århundrede, så vil der stadigvæk være nye områder, hvor vi har brug for at samarbejde. Og det kan Bruxelles ikke alene klare ligesom at få det fortalt til befolkningerne. Der skal de nationale politikere også vide det. Jeg plejer at sige, at det er helt ubegribeligt, hvor meget nationale ministerer kan glemme på flyveturen hjem fra Bruxelles til deres hovedsteder. Fordi de har lige siddet og indgået et kompromis, men der er jo ingen, der er rigtig glade. Alle har givet og taget lidt. Og det vil sige, at nogle går hjem og siger, at jeg ville også noget meget mere, og nogen siger, at det er alt for meget. Hvem er det, der forsvarer det der kompromis? Og det tror jeg, at nationale er nødt til at gøre i større omfang ellers, og det var det Martin talte om i sit første oplæg, ellers det vi ikke kan forestille os, at det hele går op i limningen. Mm -hmm. Det kan gå op i limningen. Og vi ved jo ikke, hvad der sker, hvis det går op i limningen. Men vi ved, hvad der skete med borgerkrigene på, på Balkan. Det ved heller ikke, der, sådan, altså, ej, der kommer der ikke krig nu, og vi har jo lært af anden verdenskrig og så videre. Altså, der er nogle nationalistiske strømninger lige nu, som kan udvikle sig farligt skal EU slet ikke gøre noget? Jo, EU skal for eksempel det der med at være big on big things, small and small things. Når det så er sagt, og som sagt er en meget længere diskussion, jeg har jo også set det system fungere. Fra jeg kommer tilbage fra påskeferie i april 2012 og siger til mine folk, nu synes jeg vi skal begynde at få lavet 2030 mål på klimaenergi af en lang egen grunde. Hvis ikke vi gør det nu, så bliver det meget, meget sent inden EU kan få gjort det så gik der to og et halvt år fra den første tanke er tænkt så gik der to og et halvt år til det var vedtaget af samtlige 28 statsregeringschefer det er altså ikke længere tiden det tager at få en tanke gennemført i det danske folketing så jeg siger bare at vi skal også sådan passe på at vi ikke som taler om det som sådan noget meget mærkeligt noget vi slet ikke er en del af og så er der alle de der ansatte her. i kommissionen er der lige så mange ansatte som der er i Aarhus Kommune så vi skal også som tid huske proportionerne i det. Og der er rigtig mange ting, man kan synes er træls med og det skal man politisk kritisere. Man skal bare huske, at uden det, så er det altså ikke sådan, at alle problemerne pludselig øh, går væk. Øh, og derfor tror jeg altså, vi er nødt til at erkende, at vi er nødt til at finde fælles løsninger. Så der var nogle lektier til os som vælgere og borgere også. Også til hovedet. EU. Også til EU, er også at sige, at hvis vi hører politikere give Bruxelles skylden for alt ondt, så må vi sige, at ha, EU er Bruxelles, det er også os. Ja. Martin Vedgaard, kontentus øh, om klima? Ja, altså faktisk så lykkedes det øh, meget, blandt andet fordi at den tidligere regering havde lavet et godt forberedende arbejde, men altså det, det energiforlig, der tog Danmark fra 35% vedvarende energi til 80% i 2020, øh, havde jeg lov til at lave i 2012. Det blev bakket op af 95% af Folketinget. Der var et parti, der ikke bakket op, og det var liberal alliance. Men det er også fint nok, Altså 95 procent, det er så tæt på konsensus, så er det i hvert fald noget, man kan stole på. At de så har travlt med at prøve at løbe fra det alle sammen siden, det er noget andet. Men det er lykkedes at holde fast i det. Og hvad var hemmeligheden bag det for lige? Det var, at vi faktisk, inden vi startede de enige forhandlinger mellem partierne, var vi ude at snakke med dansk industri. Vi var ude at snakke med fødevareværet. Vi var ude at snakke med de grønne organisationer. Vi var ude og snakke med alle dem for hvem det her betød rigtig meget, både økonomisk og klimamæssigt osv., og, og sørge for at lave en pakke, der samlet set var tådelig for alle, så alle kunne se den i sig, så da vi kunne fremlægge vores nye udspil, som var lidt mere ambitiøst end tidligere regerings, så skulle alle ud og snakke om fra borgerlige sidesråd, at nu skal vi redde danske arbejdsplads det er helt forfærdeligt, Hvidegård vil dansk økonomi og indløbe en rigsav for dansk industri, at de stod 100 procent bag oplægget. Og det skabte en helt anden dynamik. Mm. Og derfor tror jeg, det er alt, som at spørger om på forskellige det er, jo, hvordan skaber man forandring? Og det banale svar er, tror jeg, et, tænk konkret. Jeg håber for eksempel EU, at vi øh, kan tænke mindre i institutioner, og mere i, hvordan vi udfylder de institutioner, vi har, fornuftigt med noget, der giver mening for mennesker. Konkret, nu vil vi snakke om det her, min nye drøm er, at vi skal bygge verdens Kikke. største vindmølle offshore park ude på Dokkerbanket. Altså to kunstige øer. 60.000 megawatt. Det er en fordobling af alt, hvad der er i Europa i dag. For det vil tvinge landene til at bygge, investere, og til at starte med at spørge om økonomien. Ja, selvfølgelig skal der være nogle penge at investerer for, ellers går det galt. Der er penge at investere for i øjeblikket i EU. Vi har strukturfondene, der kunne gå til det. Det giver arbejdspladser i det syd, det giver billig energi på sigt, osv. osv. Altså noget, der giver mening der til at, at følge på, og som bidrager til det her. Og det Ender så med det sidste spørgsmål. Hvad kan vi være især at gøre? Mit bedste råd er at tænke så konkret. Alle mennesker i det her land, uanset om man studerer, om man er sygeplejerske, om man er erhvervsmand, om man er politiker, kan skubbe det her tog i en lille smule en rigtig retning. Det er bare med at tænke konkret på, hvad man gør gøre i hverdagen. Kan man forbevise sine forældre noget? Kan man gå ind i skolevidstyrelsen og skubbe til en øh, rektor, der måske tænker for traditionelt, undskyld, øh, eller øh, noget helt tredje. Altså, og det er sjovt. Men i stedet for at sidde og have store teoretiske diskussioner om BNP skal ændre sin metodik og så videre, det er relevant nok, og vigtigt, at nogen gør det, men det sjove er at gå ind og bare skubbe det lille, man kan skubbe, hvor man nu indsider, hvilken position, man sidder. Det er det, er det bedste råd jeg kan gøre, og det er så fantastisk, fordi det ofte lykkes, og man bliver en del af en større så når man gør det. Tak. Vi har et øh, spørgsmål, og det vi i tiden er jo desværre ved et ud, så nu er det, det sidste chance, og det er her. Ja? Jeg har et spørgsmål her. Det, jeg synes, det er en fantastisk sats, øh, snakket har, alle tre, og øh, det man får til at lyde meget nemt på den måde, at, øh, at et det er spørgsmål, om det koster nogle penge, og de penge, dem skaber vi ved at være smart og få uddannelse og så videre. Men jeg savner lidt et omfordeling mellem forskellige nationer. Hvad gør vi med, med, med det fodafstryk, vi gør? Det er klart, vi har øh, nogle muligheder for at, øh, at øh, skabe de her, men der er mange steder i verden, der er nogle svære ting, at gør med overbefolkningen og så videre. Og, og jeg har lidt en fornemmelse, at øh, populismen er fordi, at politiet generelt set ikke fortæller de her svære ting i, i, øh, i salgstaden. Okay. Ja, har vi et flere spørgsmål? Ellers her var der nærmest... Øh, der, var flere. der var flere. Spørgsmål. Jeg har et øh, herovre. Ja, værsgo. Og jeg kan sige, at jeg var 14, da Ronald Reagan blev præsident, og jeg var ung voksen, da berlin faldt. Jeg var lidt ældre, da krigen kom på Balkan, og jeg var meget overrasket over at se den følelseskule, der var i Europa omkring Balkankrigen. Vi var egentlig ret lige glade med de forbrydelser, der skete. I øjeblikket har vi relativt få syriske der kommet ind i Europa, og EU har rigtig svært ved at samarbejde omkring det her. I talte tidligere omkring 650 millioner og fordrevne i løbet af få år, blandt andet på grund af klimaforandringer. Jeg har måske ikke så stor tillid til, at EU består som en stærk partner, men jeg tror heller ikke, at vi er alene i verden. Og jeg tænker, hvem er vores nærmeste allierede, når vi gerne vil øh, den her plads til mennesker i verden, og, og bæredygtigheden? Er der andre end Danmark derude? Tak. Pia. Vi er nået til de meget store spørgsmål. Måns um, for du Læg for? Jeg skal prøve at gøre det meget, meget kort, så hvis vi skal være tre, der kommer ind på tingene. Ja, et par, et par ja. minutter. Ja, ja. <lødbefolkning>. ja, det er noget, FN beskæftiger så meget med, men I, vi har jo også set i aviserne her for nylig, det nye tilbageskridt med, med trump Dekreter om ikke at støtte nogen form for familieplanlægning og abort, specielt. Øh, abortstøttende programmer. Øh, og jeg tror så i øvrigt, at hele spørgsmålet om befolkningstilvæksten, som selvfølgelig er relevant i sammenhængen, er ikke et, man kan styre politisk vældig meget. Vi kan ikke kopiere den kinesiske befolkningspolitik, som vi gjorde under afvikling nu. Men vi, vi må forstå, at den drivende kraft i, at øh, fattige mennesker øh, får færre børn og kan tage sig bedre af dem, det er, at de bliver mindre fattige. Det er den danske erfaring, det er den internationale erfaring, og, og derfor bliver så det næste det med at få en mere ligelig fordeling af verdens skoler og aldeles afgørende. Det er jo selvfølgelig ikke noget argument imod at skære ned på udviklingsbistand. Men det er også værd at huske, at udviklingsbistand er en relativt lille del af den overførsel, som skal til for at sikre, at de fattigste lande kan løse de her opgaver. Det er faktisk meget, meget vigtigere, hvad der også var et stort tema i forbindelse med bæredygtighedsdagsordenen i FN at vi får et meget, meget stærkere internationalt samarbejde om at sørge for, at rige mennesker og rige selskaber betaler skat der hvor de deres penge. Det er meget at både for os selv i men også, og ikke mindst, for udviklingslandene. Det kræver både et stærkere internationalt samarbejde, der jeg er jeg meget nemlig for dem, der udgav panama papirerne fordi de sætter ligesom fokus på, hvor, hvor slemt det her problem er. Men det næste er at jeg tror, at det betyder, at når vi skal hjælpe udviklingslande i, i fremtiden, og forhåbentlig meget mere, end den her regering er villig til, så skal vi også tænke over, at det er institutionsopbygning, der skal meget, meget mere i centrum, hvad enten det gælder bekæmpelse af korruption, eller opbygning af skattesystemer, der virker. Det er jo, det, ja, det kan Danmark altså ikke vise noget eksempel på lige nu, men, men vi har jo nogle historiske erfaringer, som ja, vi, vi forhåbentlig kan genopbygge. Uh, lad mig uh, så sige til det med, med flygtningene bare meget, meget kort, Uh, det store dilemma, vi alle sammen har, det er jo, uh, hvor mange, hvor mange uh, mennesker vil, vil acceptere vandræn i Europa, før vi tror, der kommer en fascistisk magtoversagelse i Europa. Og hvis, hvis, hvis det er et reelt dilemma, og det synes jeg nok, der er noget at tyre på, så må man til gengæld insistere på, at vores bidrag til at hjælpe de mennesker, der er fordrevne og flygtninge og så videre, derude, hvor de er, og de nabolande, som er overbelastet med at løse opgaven, at det bliver ikke bare større, det bliver meget, meget større. Og, og, og, og sidste punkt, det der med, med vores spisevaner. Ikke lade være at fortælle øh, om... Uh, en god pædagogisk øvelse, som blev udført på uh, det økonomisk topmøde i Davos sidste, uh, sidste år i januar, uh, der var en traditionel middag i uh, programmet telt. Det var en af Obamas uh, kokke, tidligere kokke, der stod for det. Vi sad, der en hel masse fine mennesker, og så kom de ind med en stor, fin bøft til hver anden, og et mindre stykke velanrettet kylling til hver anden. Og så sad vi og kiggede der, hvem der havde fået hvad, det var sådan efter, hvordan vi sad, og så kom han ind, så sagde han, det her, det har jeg lavet for at sige til jer. Selvfølgelig, I skal ikke holde op med at spise kød, og, og han argumenterede heller ikke for Alternativs forslag om afgift på bøffer, men han sagde, I skal tænke over, at den der bøf, den har krævet seks gange så meget vand, og betyder seks gange så meget CO2-udstødning, som kyllingestykket ved siden af. Så tænk lidt over, hvordan I spiser. Tak for det, Måns. Hvis, jeg kan lige nævne et ting, så det er, fordi jeg har lige siddet og set inde i Constitu de nyeste tal for sådan det, vi kalder klimabagmeter. Der kan man se, at danskerne er begyndt, der er 33% af danskerne nu, der siger, at de spiser mindre kød, end de gjorde for, for kort tid siden. Så det er igen det der, at vi må ikke være vegetariske, sammen, men at være mere bevidste om det. Ja. Så kan man altså rent faktisk, øh, hvis man er mange nok, der gør det, gøre en forskel. Det her morgenbefolkning, der skal vi lige huske, det, det, det står sådan lidt mærkeligt, sundhed og trivsel, men det er altså alt det, der ligger inde i det tredje verdensmål. Så det jeg bare for at sige, det er ikke sådan, at verden eller FN ikke eller regeringerne ikke er optaget af det, eller ikke øh, ligesom har, har fokus på det. Men det er jo derfor, at vi har udfordringen. Hvis vi var 7,4 milliarder på kloden, så kunne vi for eksempel nogenlunde nok klare ressource- og klimaudfordringen. Mm -hmm men det er fordi, vi bliver flere og flere, og om man kan lide det eller ej, der kommer vækst, som vi aldrig har set det før i de kommende år. Det gør der bare. Og jeg mener, alle, der sådan siger, kunne ikke stoppe væksten nu, god fornøjelse, det kommer ikke til at ske. Der kommer vækst, så det helt afgørende spørgsmål er, hvordan skaber vi væksten? Og det er jo deraf, der så kommer det her fokus på, ikke bare energieffektivitet, men ressourceffektivitet, en anden måde at få brug på, der tales mere og mere om cirkulær økonomi, at man altså ikke sådan har, først producerer vi noget, så forbruger vi noget, så smider vi det ud i en linær ting, men meget mere tænker, vi kan genanvende og genanvende og genanvende ressourcerne, recycle det i en cirkulær tankegang. Og det her, det er ikke kun sådan noget, der står et eller andet sted i Greenpeace's program eller et eller andet. Altså det er skrevet ind i den kinesiske femårsplan nu. De kan mm -hmm. se, at for at de kan levere den vækst, de har brug for i de kommende mange år, så skal de tænke mere cirkulært. Og det er derfor, selvom vi nu har talt om nogle aspekter af det, det er jo også svagheden ved det her, at der er 17 mål og 169 undermål, man kan jo ikke nå at, at snakke om det hele. Mm -hmm. men, men det er jo derfor, at verden er optaget det, er, fordi det vi grundlæggende skal, det er at finde en ny måde at skabe vores vækst på. Hvis jeg bare så til allersidst til dig, der taler om verden og hvem er vores allierede osv., Altså, jeg tror jo, at der, hvor vandene virkelig skiller i de kommende år, det er dem, der vi tror, at vi kan løse tingene ved at kigge indad og være især, eller dem, der tror, uanset hvor man så i øvrigt kommer fra det politiske så at vi er nødt til at samarbejde om at løse det. Og jeg tror, at i den her verden, hvor vi gensidigt afhænger hinanden, så kommer vi hurtigere til de rigtige resultater, hvis vi prøver at samarbejde om det, også fordi vi har global konkurrence, vi har global markeder, der er en masse ting, der er globalt i økonomien, men vi har lidt for meget sådan nationale, sådan indadvendt politikken Og hvis man vil regulere den der økonomi bare en lille smule, så er jeg altså nødt til at sætte nogle fælles standarder om det. Og det interessante er, at det er top 500 eller top 1000 inden for virksomheder, det har de forstået. Ja. De store virksomheder har forstået det. Borgmesterne for de store byer, de har forstået det. Og derfor så tror jeg, at der er, og det skal, så skal jeg nok slutte på det, jeg har sådan en øh, kæphæst om, der er som til sådan lidt et efterslæb, en forsinkelse i den politiske debat. Men det skulle tage som til nogle ting efter, at det sådan er begyndt at ske. Og jeg tror, at der er nogle mere fundamentale, nye måder at tænke på, der er ved at komme ind i det ansvarlige erhvervsliv, der er ved at komme ind hos byer og hos borgere. Og derfor tror jeg også, for nu får at slutte med noget positivt, hvad sådan en Trump kan finde på, og det er alvorligt nok, ja, det er alvorligt nok, hvad han kan finde på, men også at det, kan være, det, han kan påvirke, kan godt være noget, men det er måske ikke helt så meget, som det kunne have været, hvis han var kommet til for en 5-10 år siden på den her dagsorden. For I kan også se, at det er de store amerikanske virksomheder, der de senere dage reagerer, for de ved godt, at vi lever i en anden verden, og der på en eller anden måde skal finde fælles løsninger. Og der, der tror jeg altså på, at øh, det nytter ikke noget at gå deprimeret hjem, Uh, nogle af de ting, der sker nu, med udbygning af vedvarende energi, ny måder at tænke vækst på osv., at A Verdensbanken, IMF, OECD, alle de store organisationer, de siger at det, vi tre har siddet og sagt i aften, det gjorde de altså ikke for 10, 15, 20 år siden. Okay. Så det er også et eksempel på, at vi kan altså rent faktisk godt skabe noget forandring. Vi kan måske endda nå at gøre det inden for den tidsramme, vi har til rådighed. Tak. Og jeg, beklager, øh, det, jeg kan fortælle det ord, det går fem minutter bagud, tilsvær, ja, eller foran, eller et eller andet. I hvert fald, så går vi over tiden, og det, mm. det, er mit, det er mit ansvar. Og Martin Lidegaard, jeg ved, du skal skynde dig, men du får det sidste ord, og du kan selv øh, afgøre, hvor, ja. hvor sent det bliver. Jeg skal gøre det kort. Jeg vil ikke starte bagfra og sige, på spørgsmålet, er der andre end Danmark der ude Ja. Langt de fleste mennesker, der bor på denne her klode, deler den drøm, vi har herinde om, at det der kommer til at ske. Selvfølgelig gør de det. Det vi oplever, tror jeg, i øjeblikket, ikke bare i USA, men jo også i Danmark, også i Frankrig, også i Tyskland, er, at der er befolkningsgrupper, der føler sig meget, meget usikre på, om det kan lade sig gøre, og om det, de forandringer, som er så voldsomme, og det rest for gode, øde og så videre. Men jeg tror meget, det er selvfølgelig, forandringerne, så fænomen, nogen kalder, tænker på robotter, automatisering, og man mister job der, andre igen, og man overhovedet kan følge med, eller man bare relativt set bliver fattig, fordi resten af verden bliver rige. Der kan være man mange ting, man ser. Men basically har vi vel alle sammen en ram af huden, nemlig at tænke kontakt og en lille usikkerhed. Men drømmen om det der, den tror jeg da, vi har til fælles, og det er den, vi bliver nødt til at bygge på. Og derfor er det jo rigtigt, der flere herop har sagt, altså, at det kræver et politisk lederskab. Vi bliver nødt til at blive dygtigere til at ture tale langsigtet, som Mogens meget siger, og ture tale op i stedet for ned. Ture tale til håbet i stedet for frygten, som Conny er inde på. Og det er måske så forklaringen på det første spørgsmål, der blev stillet, nemlig hvorfor sidder vi her så ladeglade, alle tre, mm. når det går over helvede til. Ja. <laughs> og det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, men det tror jeg er fordi, at for det første går det ikke kuldehelvede til. Der er jo altså, som vi har hørt her, et område, hvor det virkelig begynder at rykke i den rigtige retning, også selvom der er flere, hvor det ikke er. Og fordi vi nok, med de forskellige erfaringer, vi har, i de forskellige steder, vi har siddet, har den fælles erfaring, tør jeg næsten sige, at drømmen og håbet har vist sig, når det handler om konkrete resultater, at være en stærkere og større drivfaktor, en mareritscenarie for, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget. Og derfor tror jeg, at man er nødt til, også selvom det er en gigaudfordring, vi har foran os, også selvom det her under ingen afstilligheder kommer af sig selv, og selvom der er rigtig mange politikere, også i Danmark, der ikke har set det her endnu, for alvor, så bliver vi nødt til, tror jeg, jeg insistere på, at det kan lade sig gøre, og at vi vil det, fordi det giver os et bedre liv, et bedre samfund og en bedre fremtid. Tak for jer. Tak. tak, tak. Yeah.